בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה מ"ט, מיוסד על תורת תקווה וליקוטי מורנטיניאנה. אחת שאלתי מעט אדוני, אותה אבקש, שילתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ריבונו של עולם, מלא רחמים. עוז וחמול עליי, והושיעני ועוזרני, וחזק את לבבי, שיתחיל מעתה לרגיל את עצמי להיות בעולם הבא. שאמשיך ואשמיט את עצמי מתאוות עולם הזה ועבליו. רק ארגיל את עצמי להיות בלא אכילה ושתייה ומשגל, כמו בעולם הבא, ששם אין שום תאווה מתאוות עולם הזה כלל. כי כבר כלו ביגון חיי, ועברו הרבה, הרבה משנותיי. וכבר באתי בימים, וימי החליפות הולכים ובאים, ובכל יום ויום מתקרבים ליום המיטה, ובהכרח לילך בדרך הזה בדרך כל הארץ. זקן היא שאתחיל להתנהג את עצמי במנהג המקום ההוא שאני עתיד ללך לשם בלי ספק, עם קרוב ועם רחוק, עם מעט ועם הרבה אחיה אבל על כל פנים הכל יעבור כצל עובר, ואני מוכרח ללך לשם. אשר שם אין שום תאווה ומידה רעה, ולא שום מנהג ממנהגי העולם הזה, ולא שום כבוד והתנשאות של שקר. כי שם אלמא דקשוט עולם האמת. ואין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, ולא שום תאווה וכבוד של העולם הזה. אדרבה. אי אפשר לזכות ולהצליח שם, כי אם כשנקיים וזכים מכל התאוות בקדושה ובטהרה גדולה. וכמה אני רחוק מזה. ואם כבר עבר עלי מה שעבר, ועשיתי מה שעשיתי, זכני על כל פנים מעתה, שאתחיל לחוס ולרחם עלי ברחמנות אמיתי. ואתחיל להכין צעדיי ופעמי אל אלמא דעאתי, אשר אני מוכרח לבוא לשם בלי ספק. ועם אלף שנים מחיה אינו מספיק להכין צידה לדרך רחוק כל כך. אפילו אם לא הייתי פוגם כל ימי שום פגם כלל. מכל שכן וכל שכן שפגמתי כל כך ואני מלא חטאים ועוונות ופשעים ותאוות רעות ופגמים גדולים וקלקולים הרבה בלי שיעור וערך ומספר. ורחם עלי וזכני על כל פנים מעתה, שאתחיל לרחם עלי באמת, ואתה תרחם עלי מן השמיים, ותעזרני ותושייני בכל עת ורגע, באופן שלא אשוב עוד לחיסלה, רק אזכה להתחיל מעתה להרגיל את עצמי להיות בעולם הבא, להרגיל את עצמי להיות בלא אכילה ושתייה ומשגל ושארי תאוות. חוסה עלי כרוב רחמיך, יהמו מעיך ורחמיך עלי, על פגום, מרוס ונשחט כמוני. לב נשבר ונדכה כמוני, נבזה בעיניו נמאס כמוני. זכור אל תשכח את כל הצעקות והזעקות והנחות והתפילות וטחינות ובקשות ששפכתי לפניך בוחן ליבות וכליות. אשר אין שום דיבור נאבד מהם כלל חס ושלום. ואם הם מעורבים בפסולת הרבה, הלא אתה מסתכל על מעט הטוב והנקודות טובות שבהם. וכמה וכמה דיבורים אמיתיים, עודות טובות שהיו בהם. עכשיו באמת עוררו רחמיך עלי כמה וכמה פעמים, ועזרתני הרבה על ידם. כי לולא רחמיך ופילאך שדהך אשר הפלית עם יד היום הזה, כבר עבדתי באוני חלילה. לולא אדוני עזרת לי כמעט שכנת דומה נפשי. אבל עדיין עלי ליבי דווי מר לי מאוד, כי עדיין אני רחוק מהתכלית מאוד מאוד. ועדיין לא יצאתי מהחול אל הקודש אפילו כמלוא החוט. מה אומר, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? מה אומר לפניך יושב מרום, מה אספר לפניך שוכן שחקים? ואתה את עבדך ידעת את כל מה שעבר עליי וכל מה שעברתי עד ואתה אחרי כל אלה עדיין, אני מאמין באמת שאין שום ייאוש בעולם כלל. ועל זה אני סומך עדיין בכוחם הגדול של הצדיקים האמיתיים לחתור חתירות עדיין. אולי אמצא פתח תקווה לשוב אליך להחיות את נפשי. להציל ולמלט את נפשי ממה שאני צריך להינצל ולהימלט. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, יודע מחשבות, יודע תעלומות, בוחן ליבות וכליות, חושב מחשבות לבל נידך ממך נידך. חפץ חסד מרבה לעטי, ועושה צדקות עם כל בשר ורוח, מלא רחמים בכל עת, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אתה יודע את כל מצפוני לבבי עד הסוף יותר ממני, ורק אתה יודע באיזה דרך, באיזה עצה, להחיות את נפשי העלובה והאומללה מאוד מאוד, כי לפניך נגלו כל תעלומות לב, והמון נסתרות שמבראשית, וכמה וכמה מחשבות ורעיונים עוברים עלי. וכמה וכמה ספקות וחלוקות העצה, מה שאני חושב בכל פעם למצוא עצה ותחבולה, להתגבר על יצרי ולצאת עם מה שאני צריך לצאת ולשוב אליך באמת, ועדיין לא נושעתי. ועתה, אדוני, עד מתי? עד אנה שתצא בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי? אבי תענני, אדוני אלוהי, יאיר עיני פנישן המוות. תן לי תקווה ולא אבד. עוזרני וראשייני מלא רחמים בכל מיני ישועות הידועות לך, באופן שאזכה מעתה להוציא את עצמי מאבלי העולם הזה ולשוב אליך באמת. זכני לומר תהילים בכל יום ויום בכוונה גדולה בלב שלם, והכשר דעתי הוא מחשבתי ולבבי אל הדיבורים הקדושים של תהילים, עד שאתכשר באמת ברוח הקודש שהכניס דוד המלך עליו השלום בדיבורים הקדושים של תהילים. עד שיהיה נחשב אמירת תהילים שלי, כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, זכותו יגן עלינו. ואזכה למצוא את עצמי בכל יום ובכל עת בסוכי תהילים שאעסוק בהם אז, באופן שאזכה על ידי אמירת תהילים לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, כאשר גילית לנו שאמירת תהילים מסוגל לתשובה. רחם עלי מלא ואחייני וקיימני וזקני מעתה על כל פנים לשוב אליך באמת. אשבת נפשי בשבעה משיבי טעם, בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש לקדושה. חוס וחמול על פיזור נפשי, על מרירות נפשי, על חלישות דעתי, על חלוקת עצתי. יהמו ויחמרו מעיך ורחמיך עלי. כי מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? מה בצע כי תייסר ותענש את בניך בעונשיך הקשים והמרים, אך לצלן. מה בצע כי תבזה ותבייש חס ושלום את נפשי? הלא אתה חפץ בתיקוני. ואתה וצדיקיך האמיתיים העוסקים בתיקוננו חפצים להיטיב עמי בכל הטובות שבכל העולמות, בתוך כלל ירעיך ותמימיך, החפצים לילך בדרכיך. ולמה זנחת ותמאס, ואתה מניח אותי כל כך זה ימים ושנים במקומות כאלו הרחוקים ממך כל כך? ואם באמת אין שום תירוץ בעולם, אף על פי כן אתה יכול ללמד עלי זכות ולעורר רחמיך האמיתיים עלי, ולקרבני אליך מעתה ולהדריכני בעמיתיך בכל עת ובכל שעה, באופן שאשוב אליך באמת מעתה ועד עולם. עד שאזכה גם אנוכי לחיי עולם הבא באמת, ולהיות נכלל בכלל הצדיקים האמיתיים הזוכים לשי עולמות. כמו שכתוב להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. ואם אני רחוק מעולם אחד, מבית אחד כמו שאני רחוק, אם כל זה ממך, לא יפלא כל דבר. ושומרני ואצילני מריב ומחלוקות, ואהיה בעזרי של להזיק להם מחלוקות כלל, לא ברוחניות ולא בגשמיות. רק אזכה להתקשר ולהיכלל בהצדיקים אמיתיים שיודעים להטות כלפי חסד, ולדון את הכל לכף זכות. אפילו את החולקים עליהם, וממשיכים אהבה ושלום בעולם, וממתיקים כל מיני מחלוקת ועושים מהמחלוקת שלום בית, ובונים מהם בתים נפלאים ונוראים, עד שנבנים מהם שי עולמות. עוזרנו שנזכה ללך בדרכי הצדיקים האלו, להתקשר אליהם ולהיכלל בהם, עד שנזכה גם אנחנו על ידם לשי עולמות. חמור עלינו ועוזרנו שנזכיר את עצמנו בכל עת בנפלאות, ערוות, נעימה, את התענוגים והשעשועים שיהיה לצדיקים לעתיד. שיזכה כל אחד לנחולשי עולמות, ונעמיק דעתנו בזה, ונשאר בדעתנו גדולת עולם אחד. וכמה וכמה כוכבים ומזלות וגלגלים נפלאים ונוראים שיש בכל עולם ועולם. וכמה וכמה עיירות ומדינות, וכמה וכמה מבואות וחצרות ובתים וחידושים נפלאים ועניינים נוראים שיש בכל עולם ועולם. מכל שכן וכל שכן, שי עולמות שיש לכל צדיק. מי ישאר גדולת הצדיק הזוכל הזה ותענוגה ושעשועה אבשרה לו. זכנו שלא נחליף עולמות כאלו הקיימים לעד בעולם העובר הזה. חמול עלינו על כל עמך ישראל שנזכה כולנו להיות בכלל צדיקי אמת הזוכים לשי עולמות. כי אתה חפץ להיטיב לכל, ואין מעצור לך להושיע גם אותי. לזכות לכל טוב אמיתי ונצחי, למען נזכה לגדל ולקדש את שמך הגדול לעולמי אדלון נצח נצחים. וזכה לי לבשר בשורות טובות תמיד לעמך ישראל, ואיידה לזכה לומר תהילים בכוונה גדולה. ועוזרנו ובראשינו שנזכה להרחק את עצמנו מרופאים ודוקטורים, בתכלית הריחוק, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים. ואם ברחמך נצטרך לפעמים לאיזו רפואה, תרחם עלינו, תחזק את לבבינו, שלא יעלה על דעתנו להשתמש עם שום רופא ודוקטור. רק לסמוך עליך לבד ולהרבות באמירת תהילים בשביל החולה. ולהיות נכון ובטוח ונשען על אמירת תהילים, שעל ידי זה תשלח רפואה שלמה לכל הצריכים רפואה ותיתן לנו כוח. ותעזרנו. ותושיינו לומר תהילים בכוונה גדולה כל כך, עד שנזכה להוריהו להקיץ את דוד המלך עליו השלום בעצמו, שהוא רוח אפינו משיח השם. ויהיה נחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו, עד שיהיה כוח לעמך ישראל להחיות מתים על ידי אמירת תהילים. וישובו כל חולי עמך בית ישראל לאיתנם, ותרפאם ותחלימם את חייהם בחיים טובים וארוכים באמת. ונזכה כולנו לשוב אליך באמת, ולהיות כרצונך וכרצון צדיקיך אמיתיים כל ימי חיינו לעולם. אשיבני ואשובה כי אתה ה' אלוהי, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זכני מעתה להרגיל את עצמי להיות בעולם הבא ככל אשר שאלתי מאיתך. אבי מלכי הוא קדושי, צורי וגואלי. זכני שאזכה לשמוע את כל השיר הקדוש שיתאר לעתיד. אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני. אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני. אל תעזבני אדוני אלוהי אל תרחק ממני חושה לעזרתי אדוני תשועתי.